українські гармати художньої роботи, рушниці, пістолі, шаблі та срібна з позолотою булава Данила Апостола. Своїм історичним значінням, а іноді і художньою роботою, особливо визначається велика збірка корогов, яка гарно збереглася і дійшла до нашого часу. Великих і малих, Ріжної форми корогов тут 14. Поки що історія їхнього переходу до арсеналу маловідома. Взагалі відомостей про них ми майже не маємо. Інвентарі Ермітажу, також як і колишнього царсько-сельського арсеналу, розповідають, що ці корогви перейшли до арсеналу після смерті вдови управителя князя Потьомкіна, що вмерла 1829 року. Далі відомо, що вони були знайдені у будинку цієї вдови під дахом на горищі. Ні місце цього будинку, ні ім'я вдови, ні обставини, при яких це було зроблено, невідомі. Також залишається невідомим, яким чином ці клейноти – попали до вдови управителя князя Потьомкіна. Гадаю, що в паперах царсько-сельського дворцового управління, чи, може, в архіві колишнього міністерства двора, знайдуться які-небудь документи, які-небудь матеріали про ці корогви, що допоможуть коли-небудь докладніше довідатись про обставини, при яких вони були знайдені. Поки що можна припустити – що до вдови управителя корогви попали випадково після смерті Вельможного, а в його руках опинилися після руїни Запорозької Січі. Тепер ці клейноти, дорогі для всієї України, перебувають в Ермітажі, як опасинки цього надзвичайно великого і важливого хазяїна. Нікому не потрібні запорошені, Висять вони на стінах перед покою середньовічного відділу ермітажу. Вони порушують в ньому загальний ансамбль, бо в нім навіть нема відділу, де б ці корогви почували себе між речами їм подібними. Значна історична вартість їхня. Імена куренів, полковників, старшин, отаманів, осавулів та писарів, їх дати, а також Ті художні особливості, якими визначаються крогви, примушують мене докладніше зупинитися на них і подати детальний опис цих реліквій, що чекають часу, коли знову побачать береги рідного Дніпра. При опису я дбав про те, щоб він дав можливість уявити не тільки форми, але й фарби оригіналів. При зазначенні повороту постаті – Прийнято геральдичну термінологію. На початку опису кожної корогови поставлено наше порядкове число, а за ним в дужках число інвентаря Ермітажу. Після опису я зазначаю розмір кожної корогови і посилаюся на сторінку найкращого друкованого каталогу «Імператорський Ермітаж», «Указатель отделения средних веков», і епохи Возрождення. Часть 1. Собрание оружия Составитель Ленц. Санкт-Петербург. 1908 год. Номер 1. Ермітаж. Р-18. Корогва великих розмірів, прямокутня, зшита по горизонталі із трьох великих полотнин червоного шовку. Навкруги її по краях Напис золотыми великими литерами и с черными контурами. Сие знамя и е войско ее императорского величества Запорожское Низовое сделано коштом пехоты боющей того же войска по Черному морю, а також по рекам Днепру и Дунаю. Посередине корогвы намальовано олийными фарбами велика галера з запорожцями які одягнені у типові одежі а зверху у кутках прапора праворуч